Book two. 68. 68. 68. Jäg. Lek. Stor. Liten. Stor. Liten. Jäg. Lek. Stor. O. Liten. s t o r och liten, changtua jay, elefanten är stor, elefanten är stor, nutua lek, musen är liten, musen är liten, mörde svang, mörk och ljus, mörk och ljus. ตอนกลางคืนมืด n a ต ten er mørk นัต ten ä r m ö r k ตอนกลางวันสว่าง d a g en ä r lys ดาก en er lys แก่ชราหนุ่มสาว Gammal o c h ung Gammal o c h ung คุณปู่คุณตาของเราแก่มากวอ m ์ a า f ์ r าร์มอร์ฟาร์เป็นมัคเกอแกมมัลวอร์ฟารจ็ดสปีที่แล้วท่านยังหนุ่ม f ö r ์ชุดิอาร์เซน n ่าเขาอันนเซอสวยและน่าเกลียด vacker och ful vacker och ful s a s fjärilen är vacker fjärilen är vacker m ä n g m u m n ä k l e t spindeln är ful spindeln är ful äwn och p a m chock o c h smal. Chok och smal. Puu ying tii 100 kilo uawn. En kvinna på 100 kilo är chok. En kvinna på 100 kilo är chok. Puu chai tii 50 kilo p h o En man på 50 kilo är smal. En man på 50 kilo är smal. penger, l å t Dyr och billig. Dyr och billig. Röd laga p e n Bilen är dyr. Bilen är dyr. Ningsurspim laga tugg. Tidningen är billig. Tidningen är billig.